you yeah. אמן ואמן. תודה לאל. אני רוצה לאחל קודם כל לכולם שבת שלום ומבורך. לכל האורחים שלנו שהגיעו, רגע לפני שאתה אומר פרשה הפרשה, אנחנו עוד לא שאלנו. תודה לאלוהים שיש לנו הזדמנות לבוא ולהלל אותו ביחד. היום שלנו התחיל היום בהלל לאלוהים בשעת הצהריים המוקדמות. בהקמתה של משפחה חדשה בישראל, מה אתם אומרים? משפחת לוי, משפחת לוי ולדימיר ונדיה, אנחנו רוצים לאחל לכם כל טוב, היום אתם התחתנתם לפני אלוהים, קיבלתם את הברכה שלו, ואנחנו כאן כולנו תפילה שהמשפחה שאתם תקימו תיאור ועדות לכוח של אלוהים בחיים של משפחות תחת היד שלו, אמן. תודה לאלוהים. לכל האורחים שלנו, אני לא אנקוב כל אחד בשמכם, יש לנו היום הרבה אורחים כאן, ברוכים הבאים. ושבת שלום הוא מבורך. אנחנו מודים לאלוהים שיש לנו הזדמנות לבוא ולהלל אותו ביחד. האמת היא שזה ממש התגשמות של נבואה, כשאני מהמקום בו אני עומד עכשיו, אני רואה את ההתגשמות של הנבואה של אלוהים, שכל הגויים באים להלל אותו ביחד, אמן? מכל ארצות העולם, בכל השפות, באים להלל את אלוהים ביום שלו. כמה טוב ללמוד מדבר אלוהים. היום אנחנו אה, מתחילים את התורה. מתחילים את התורה. איך הזמן עובר מהר, אה? מה אתם אומרים? אנחנו כבר גמרנו את כל התורה בשבוע שעבר אה, בספר דברים, וזאת הברכה הייתה הפרשה האחרונה. היום אנחנו מתחילים את ספר בראשית. יושי. יפה מאוד, גבי. זה גם השם של הפרשה, פרשת השבוע שלנו היום, פרשת בראשית. הספר הראשון בתורה, בו אנחנו מתחילים היום להתעמק. המילה הזאת היא מאוד חשובה. מדוע אנחנו צריכים להתעמק בתורה? מה בעצם ההבדל בין לקרוא עיתון או לקרוא את פרשת השבוע, <מח> מה אתם אומרים? <מח> זה מישהו שיש רעיון <מח> מועיל, יפה זאת מילה חשובה, <מח> אנחנו מתעמקים בדבר אלוהים, אנחנו, <מח> יש לנו פתח למחשבות ולתוכנית של אלוהים ולתקווה שרק הוא יכול לתת. <מח> התורה שאלוהים נתן היא האינפורמציה החוץ עולמית היחידה שיש לנו בעולם הזה. זאת אינפורמציה שלא יצאה ממחשבותיו או מליבו של אדם, אלא יצאה ממחשבותיו וליבו של אלוהים. ואנחנו מודים לאלוהים שיש לנו הזדמנות כזאת. פרשת השבוע שלנו, פרשת בראשית, יש בה הרבה סיפורים, המון סיפורים. אפשר לדבר על הפרשה הזאת, אפשר להגיד, מהיום ועד שבת הבאה ולא נספיק את כולה אנחנו מתחילים בבריאת העולם בפרק הראשון היום אנחנו אה, נתעמק דווקא בפרק הרביעי לאחר כל העלילה של בריאת העולם בריאת האדם סיפורי גן עדן סיפורי הנחש אנחנו אה, עברנו מהפרק השלישי את הטרגדיה שבה האדם נפל בחטא ואנחנו גולשים לפרק ארבע. היום אנחנו נדבר על הטרגדיה השנייה, הטרגדיה השנייה בטרילוגיה של האדם. בראשית פרק ד' מתחיל בלידתו של התינוק האנושי הראשון התינוק האנושי הראשון שבא לעולם זה הדבר שמעולם לא קרה, זה קרה בפעם הראשונה. שמו ניתן לו קין, זה היה השם שלו. אגב זו תמונה של צילום של עובר אמיתי בבטן. אנחנו קוראים בפסוק אחד: והאדם ידע את, אש, את חווה אשתו וטהר ותלד את קין התיאור המקראי שבתורה הוא ממש אפשר להגיד קצר ולעניין אנחנו לא מקבלים שום תיאור של מהלך ההיריון אנחנו לא שומעים פה על כאבים על הפידורל אנחנו לא שומעים פה על uh, uh, מצבים קשים שחווה עוברת מהמילה הראשונה שבפסוק והאדם ידע את חווה אשתו ותהר ותלד את קאי אנחנו לא מקבלים אה, גם מידע על הרגשות שלה. הפסוק מאוד קצר. אדם ידע את אשתו, היא נכנסה להיריון, וילדה את קין. אנחנו לא שומעים שום דבר מהאבא. אבל בסוף הפסוק, האמא דווקא כן אומרת משהו. התגובה של חווה היחידה להולדת בנה הראשון, הבכור. ותאמר קניתי איש את אדוני. מאוד מעניין, האם זאת הייתה תגובה שלכם לבן הבכור שלכם? כשהבן הבכור שלי נולד, התגובה שלי הייתה בכי מעורב עם צחוק. זה מה שזה היה. אפילו היה קשה לי לדבר. כמובן זה היה אחרי 28 שעות שהייתי עם פאולה ביחד. זאת הייתה לידה לא קלה. אבל זה היה רגע מאושר בחיים שלי. כאן אנחנו רואים שחווה מביעה את דעתה, איזה תגובה, מה היא אומרת? ואתה אומר, קניתי איש את אדוני, קניתי איש את אדוני. מה חווה אומרת פה? למה התורה מזכירה את מה שחווה אומרת בכל מקרה? היא לא מזכירה את הרגשות שלה במהלך ההיריון, היא לא מזכירה איזו שיחה בינה לבין אדם, היא רק מזכירה את מה שחווה אומרת. התמצית של מה שאנחנו קוראים הוא מאוד מאוד חשוב. בואו נזכור שהספר התורה הוא לא ספר הזיכרונות של חווה, נכון? התורה היא לא ספר אלבום הזיכרונות של משפחת אדם. לתורה יש תפקיד מאוד מיוחד. התורה, התפקיד שלה זה להאיר את עינינו, לפקוח את עינינו. כדי שאנחנו קוראים את התורה, אנחנו נבין בעצם את המטרה שלשמה אנחנו קיימים. לכן אתם לא תמצאו דברים תפלים, שיחות תפלות, דברים שבעלמא, סתם, שלא יודעים את המטרה. דבר אדוני מביא דווקא את המילים האלה. מכל הדברים שחווה אמרה, אלוהים רוצה שאנחנו נדע דווקא את המילים האלה. התגובה של חווה למראה קין, למראה של התינוק שלה, הייתה דווקא צפויה. זאת הייתה תגובה צפויה. היא חיכתה לקיום של ההבטחה של אלוהים. אחרי הסבל שהיא עברה בהיריון, היא שמה לב שההבטחה שאלוהים הבטיח לה, התקיימה. נכון או לא? האם היא בעצב ילדה בנים? לגמרי. האם זאת הייתה חוויה מהנה? בכלל לא. אני חושב שזאת הייתה אפילו חוויה טראומטית. כי חווה לא ידעה מה זה סבל. חווה לא נולדה. חווה לא נולדה. חווה נוצרה, מתוך אדם. חווה לא עברה חוויות רעומתיות, אבל ההיריון, הסבל של הלידה, צירי הלידה, משהו שגברים אף פעם לא ידעו, תודה לאל, אבל נשים שעוברות אה, חוויית לידה, חוויה שהיא נפלאה מבחינה מסוימת ופחות נפלאה מסיבות אחרות, כמובן מהסיבה של הכאבים, הנוראים. חווה גילתה שמה שאלוהים הבטיח, הוא קיים. אחרי חוויית הלידה, כשהיא גילתה שבאמת זה היה כמו שאלוהים אמר בעצב תל דיוונים, היא נזכרה בעוד הבטחה של אלוהים. אם אלוהים אמר, כאב לי. מה עוד אלוהים אמר? חווה מאוד רצתה לחזור למקום שהייתה בו לפני החטא. מה איתכם? אתם רוצים? אתם סובלים בחיים שלכם לפעמים? אולי מכאב שיניים שמזכיר לכם את החטא? אולי מכאב נפשי שנגרם לכם? מכל מיני דברים שהעולם האכזר שאנחנו חיים בו יכול לגרום? האם יש לכם רצון לחזור למקום שאדם וחווה נוצרו? לי יש. אני מאוד מקווה שגם לילדים שלי ושלכם יש את הרגש הזה. הקיום של ההבטחה של אלוהים. חווה רצתה את זה. אנחנו קוראים את מה שאלוהים אמר לנחש בפסוק חמש עשרה. זאת הייתה הצהרה שאלוהים אמר באוזני הנחש אבל היא נשמעה היטב גם באוזניה של חווה. אדם אלוהים אמר לנחש, תהיה מלחמה, היא עדיין קיימת. תהיה מלחמה בין זרעך, בין זרעך ובין האישה. בין זרעך ובין זרעה. הוא ישופך ראש ואתה תשופנו. עקב, שימו לב על המילה הוא. לא היא, הוא ישופך ראש. כמה שמך חווה שנולד לה בן? מה היא אמרה? קניתי איש את אדוניי. מי יכול לנצח את הנחש רק? מי יכול? <אח> האם אדם יכול לנצח את הנחש? המראה של התינוק היה מראה מדהים. זה היה הוא. אולי זה הוא. אולי זה הוא שיחזיר אותנו לגן עזר. זה. זה, לא זה לא היה הוא. זה לא היה הוא. המילים של אלוהים לנחש בגן עדן נשארו חקוקות בזיכרונה של חווה. ההבטחה של אלוהים שהוא יביא מושיח, שימחץ את ראש הנחש, נראתה לה כמתגשמת בקין בנה הבכור, כשהיא אמרה קניתי איש את אדוני. התקווה של חווה הייתה שקין שיצא ממנה יחזיר אותם למקום המושלם יחזיר אותם לגן עדן. אבל התקווה שלה היא בסוף התבררה כתקווה שם. זה לא היה לא הוא המושיע. המושיע בסופו של דבר יגיע מזרעה של האישה בתקופה מאוחרת הרבה יותר. הטרגדיה ממשיכה בעוד אה, כאב וסבל לחווה. היא יולדת, כתוב, ותוסף ללדת את אחיו, את הבל. הלידה השנייה מביאה לעולם את הבל אחיו. חבר ממשיכה ללדת. משפחת אדם. לבנם השני, כמו שאמרנו, קוראים הבל. מה אנחנו יודעים בעצם על הילדות שלהם? גם כאן אנחנו לא מקבלים מהתורה פרטים שהם מחוץ לתוכנית של אלוהים. אנחנו לא שומעים סיפורים על הילדות של קין והבל. לא יודעים מה היו היחסים ביניהם, לא יודעים מה היו היחסים ביניהם לבין ההורים שלהם. אנחנו צריכים לזכור שכל זה קורה לזוג שהתחיל את החיים שלו כזוג מושלם והפך לזוג של חוטאים. כמה עצב וכמה כאב קיים בחיים שלהם. התורה לא מגלה לנו את הרגשות של אדם ושל אשתו גם כלפי הילדים שלהם. בהמשך אנחנו מגלים שהם בעצם, רק שנייה פה, אני רוצה להעביר את השפיצים האלו okay. okay. okay. בהמשך אנחנו מגלים שהם סיפרו לילדים שלהם על אלוהים ועל הדרך לעבוד אותו. הילדים גדלו, התוכנית של אלוהים לגבי אדם וחווה הייתה שהם בעצם יעשו את המצווה שהוא נתן להם. פרו ורבו ומילאו את הארץ. אבל כשמצווה כזאת ניתנת לאנשים חוטאים, התוכנית של אלוהים הופכת להיות בעדיפות משנית. בגלל הטבע החוטא של בני האדם, אנחנו רואים שהתוכנית של אלוהים בעצם נכנסת לקונפליקט. המלחמה ממשיכה, המושיע של העולם עדיין לא הגיע. אנחנו קוראים בפסוק הבא: "ויהי הבל רועי צאן וקין היה עובר אדמה". התיאור הראשון של קין והבל הוא דווקא של המקצוע שלהם. Mm -hmm. אני רוצה לשאול אתכם, מה יותר חשוב? גידול כבשים או גידול ירקות? מה mm -hmm. אתם אומרים? גידול כבשות. אוקיי, בשביל אדם וחווה, התפקידים של קין והבל היו mm -hmm. שני תפקידים חשובים מאוד. כל אחד מסיבה אחרת. הבל היה בעצם דואג לקורבנות. שצריך להקריב לאלוהים וקין היה אחראי על אספקת המזון למשפחה אנחנו רואים כאן שחלוקת התפקידים ביניהם הייתה מאוד ברורה קין היה עובד אדמה והבל היה רועה המפגש בין קין להבל בפסוק שלוש אנחנו רואים שיש לו פן דתי זה מפגש דתי תשימו לב שהם בקשר אינדיבידואלי בין אלוהים לאדם. שניהם מביאים מנחות לאלוהים. הבל מביא מבכורות צונו ומחלביהן, וקין מביא מפרי האדמה. מעניין שבקשר לקין כתוב שהוא הביא מפרי האדמה ולא מפרי אדמתו. יש כאן הבדל גדול מאוד, אנחנו רואים שבקשר לקין, להבל סליחה, כתוב שהוא הביא מצונו, מהצון שלו ואצל קין אנחנו קוראים שהוא הביא מפרי האדמה ולא מפרי אדמתו אנחנו רואים בעצם שההבדל הוא שקין, הדרך שהוא עבד את אלוהים לא הייתה ממשהו שהוא הביא ממשהו שהיה שלו אלא הוא הביא משהו בעצם שהוא היה מנותק ממנו זה לא משהו שהוא הביא אותו מהרצון שלו. עד לקטע הזה אנחנו לא מזהים שום קונפליקט בין השתיים. מה קורה בהמשך? קין והבל מקימים מזבח, אנחנו מכירים את הסיפור, אלוהים מקבל את הקורבן של הבל, אבל דוחה את הקורבן של קין. אנחנו רואים פה שקין, למרות הגישה שלו, קין יודע שאלוהים קיבל את המלחה שלו, ויודע של הבל ודוחה את המלכה שלו. קין יודע את זה. הקשר בינו לבין אלוהים עדיין קיים. הכתובים לא נותנים לנו אינפורמציה לגבי השאלה בעצם איך הוא ידע, אבל אנחנו בעצם יכולים לשער שהיה איזה סימן ויזואלי שקין הבין שאלוהים דחה את המלכה שלו. מדוע? מה היה חסר? למה אלוהים דחה את הקורבן של קין? וישע אדונה אל הבל ואל מנחתו, אנחנו קוראים לפסוקים 4 ו-5, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, וייחר לקין מאוד ויפלו פניו. אנחנו רואים שהתגובה של קין, קין היא תגובה קשה, הפנים שלו כבר לא אה, אה, נשארו באותה ארשת, אלוהים דחה אותו, הוא כעס מאוד, בעצם אנחנו רואים שהקורבן שקין הביא לא מצא חן בעיני אלוהים ואנחנו רואים כאן שתי גישות שונות של קין ושל הבל לקין לא הייתה סיבה להיות מופתע או לכעוס, שימו לב, קין הוא בעצם מספק את הרצון העצמי שלו אפשר להגיד לצאת לידי חובה זאת אומרת אני עושה את זה כי אני צריך לעשות, הבל בעצם הוא רוצה לספק את הרצון של אלוהים ולעשות את זה מכל הלב. הבל הביא קורבן לאלוהים מכל הלב. הלב שלו היה ישר עם אלוהים ולכן אלוהים מקבל את הקורבן שלו. לעומתו, קין בעצם מביא משהו שהוא לא לפי התוכנית של אלוהים. עד כאן אנחנו ראינו שתי סיפורים. הסיפור הראשון מתחיל עם הטרגדיה של אבא ואימא שהם נופלים. אנחנו רואים שהשטן, זאת אומרת הנחש כמובן, לא עוזב את המשפחה. אנחנו לוקחים את הלקח הזה בעצם בחיים שלנו. לאן זה מוביל? הרצון של אלוהים מעל לכל רצון, מעל הרצון האנושי, מעל התאוות האנושיות, קיים הרצון של אלוהים בחיים שלנו. אכן אלוהים מקבל את הקורבן של הבל שרוצה לעשות את הרצון של אלוהים מכל הלב. התגובה של קין הייתה קשה עוד יותר. הוא כעס מאוד מאוד וחשב מחשבות רעות בליבו. קין ידע טוב מאוד שאלוהים דורש דם כקורבן ולא ירקות, אבל הוא העדיף להביא את מה שהוא רצה ולא מה שאלוהים גרש ממנו. קודם כל צריך להבין שהיה קשר בין אלוהים לקין למרות שקין לא עשה בדיוק את מה שאלוהים ציווה עדיין הוא לא היה יכול לתקשר עם אלוהים וזה רקח מאוד חשוב לחיים שלנו הרבה פעמים אנחנו יכולים לחשוב שבגלל שאנחנו נפלנו בגלל שאנחנו אה, בעצם לא עושים את הרצון של אלוהים אלוהים לא מדבר אלינו אבל הוא כן מדבר אלינו, הוא כן רוצה לתקשר איתנו. אלוהים מתקשר עם קין ואומר לו, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? אלוהים שואל, למה אתה כועס כל כך? תשימו לב שקין בכלל לא מתייחס לאלוהים, הוא לא עונה לו. אלוהים שם לב, זה הוא ששם לב שקין כועס מאוד. לפי התגובה של אלוהים, נראה שלקין לא הייתה שום סיבה לכעס, והוא לא היה צריך גם להיות מופתע. אלוהים דחה את המנחה שהוא הביא, ואומר לו, הלא אם תיטיב סד, פסוק שבע, ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. אלוהים פונה לקין ואומר לו במילים אחרות, רק אם אתה תיכנע לי, אתה תוכל להתגבר על הטבע החוטא שלך ולשלוט בטבע הזה. רק אם אתה עושה את הרצון שלי ולא את הרצון שלך, אתה תהיה מוגן ברע. בכל מקרה, גם אם אתה עושה טוב וגם אם אתה עושה רע, החטא תמיד מחכה לך ליד הדלת כדי להיכנס. בנקודה הזאת אני רוצה קצת להרחיב, מכיוון שהסיפור הזה ידוע לכולנו, אנחנו מכירים את הסיפור הזה והרבה פעמים אנחנו שמים את קין על דוכן האשמים, אנחנו מביטים על קין ואומרים, עושים עם הלשון, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? איך אתה יכול להתייחס לאלוהים בצורה כזאת? איך זה קרה שהבן הבכור בעצם של חווה שהיה נחשב בעיניה לפחות להיות המושיע איך זה קרה שהוא בעצם זנח את הדרך והלך בדרך השנייה איך, איך בעצם המצב הזה האבסורד של האנשים הראשונים על פני האדמה שהולכים אחרי הנחש ולא רוצים לעשות את מה שאלוהים אומר אלוהים אומר לקין, רק על ידי היחסים שלך איתי, אתה תוכל להיות מסוגל להתגבר על הרע כשהניסיונות יגיעו. וזה נקודה המכרעת בחיים שלנו. איך אנחנו בעצם משיגים יחסים עם אלוהים? ואתם יודעים שהסיפור הזה של קין והבן הוא קלאסיקה. מדוע? מכיוון שכאן בסיפור הזה אנחנו מקבלים את הדרך המדויקת, איך אנחנו יכולים בעצם להיות ביחסים מצוינים עם אלוהים, לעשות את מה שהוא מבקש בדרך שהוא מבקש. מה חוסם אותנו? מה מפריע לנו בזה? מה בעצם גורם לנו לעשות את הרצון שלנו במקום לעשות את הרצון של אלוהים? ואתם יודעים כמה שזה בעצם אפשר להגיד טרגדיה מאוד גדולה במשפחה. שאחדים מבני המשפחה הם לא מבינים כמה חשוב ללכת בדרך שאלוהים מראה, אבל בדיוק בדרך שהוא מתווה. אני, הייתה לי שיחה לא מזמן עם בחור שאינו מאמין, והוא אמר לי, מאיפה אתה כל כך בטוח שהדרך שאתה הולך בה זה הדרך הנכונה? למה הדרך שלך יותר טובה מהדרך שלי? אני נהנה מהחיים שלי, הוא אמר לי, לא פחות מאשר אתה נהנה מהחיים שלך. ובעצם זה שאני רוצה שהרצון שלי יתקיים, זה משהו טבעי. שכל בן אדם, אתה לא רוצה שהרצון שלך יתקיים? אתה לא רוצה בעצם שהדברים שאתה מאחל לעצמך יקרו? זה המשאלה שלי, זה מה שאני רוצה שיקרה. מה הוא מפספס? ואני ישבתי וחשבתי, ואני גיליתי בעצם שאנחנו אפילו לא יודעים מה טוב בשבילנו. אפילו אנחנו לא יודעים מה הדבר שיכול להדריך את החיים שלנו ויכול לתת לנו את החיים הטובים ביותר. מהו הדבר הזה? הרצון של אלוהים. איך אנחנו יכולים לדעת את הרצון הזה? בבקשה, אנחנו יודעים את הרצון של אלוהים. האם קין ידע שהוא צריך להביא מלחה ולא ירקות? מצום? <מיצון> האם הוא ידע בעצם שלבוא לפני אלוהים צריך לעשות את זה על ידי קורבן? מדוע לדעתכם אלוהים דחה את המתנה שלו? הרי קיים יכול היה להגיד, תשמע, אני הבאתי לך את זה מכל הלב, הבאתי לך ירקות, הבאתי לך משהו שזה היה מה, מהרצון שלי, למה אתה דוחה אותי? מכיוון, אלוהים אמר לו, מכיוון שאתה יודע מה אתה צריך לעשות. ואתה לא עושה את זה, אתה דוחה אותי, אתה בעצם מקבל את הדרך השנייה ואתה מורד בי, אני לא יכול לקבל את הדרך שלך. הדרך שלי נמצאת פה בכתובים. איך אנחנו יכולים לדעת את הרצון של אלוהים? אמרתי לחבר שלי, הנה פה, כאן אתה יכול לדעת בדיוק מה הרצון של אלוהים ואיך בעצם לחיות חיים אה, תחת ההשגחה שלו. ומה אתה מרוויח מזה? אני חייתי בשני הצדדים. אני חייתי בצד שלא רצה שום דבר עם הרצון של אלוהים, ואני חי היום בעזרת השם ובכוח שלו, ברצון שלו. בסופו של דבר התוצאה תהיה לפי הרצון של אלוהים, ולא הרצון של הנחש. הרצון של הנחש היום לצערנו הרב, מתגלה לא רק בתוך המשפחות. מתגלה ביחסים שיש בין בני אדם בחברה באופן כללי. חס וחלילה שתעשו איזושהי טעות בכביש. במקרה תנדחו למישהו איזה חנייה בטעות, או תעשו איזה משהו אה, נגד רצון של מישהו. אתם עלולים לגלות את הנחש. חס וחלילה שאתם אה, לא תסכימו עם מישהו אה, באיזשהו נושא. משר מתחיל ה... ויכוחים והאיומים יותר מככה המצב אצלנו במדינה לפחות פה בירושלים וכמובן להידרדר למקומות אחרים שקם אדם ורוצה לפגוע במישהו אחר ללא סיבה מדוע קין רצה לפגוע בהבל יש לכם איזשהו רעיון? למה שהוא יעשה את זה? מה קין בעצם עשה לו רע? מה? קנאה קנאה, ובעצם אנחנו רואים פה עיוורון, מצב של עיוורון שאדם רוצה לפגוע באדם אחר. כאשר אנחנו מח מחליטים ללכת בדרך שלנו, אנחנו פותחים דלת לשטן. כשזה קורה, קורים הדברים בעצם הנוראים ביותר. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקם קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. זה התוצאה בעצם, הגישה שלנו משתנית לחלוטין כאשר אנחנו רוצים לאמץ דרך שהיא אינה הדרך של אלוהים. אנחנו מתחילים בקטן, אנחנו מביאים גזר או ברוקולי במקום להביא מה שאלוהים מבקש. בעיניים שלנו זה נראה אה, זה לא נורא, אבל בסופו של דבר, אחרי תהליך, שבסופו של התהליך אנחנו מגיעים למשהו שאנחנו מצטערים עליו, משהו שאין ממנו חזרה. מה יכול להוביל אדם להרוג את אחיו? בתחילת הפסוק כתוב שקין אמר משהו להבל, אבל לא כתוב מה הוא אמר. אבל כאשר הם היו לבדם בשדה, קין קם על אחיו הבל והרג אותו. כמה כעס צריך להיות כדי שקין יהרוג את אחיו. כמה כעס צריך להיות וכמה שנאה בבן אדם שרואה מישהו עומד בתחנת אוטובוס ונועץ בו שקים? כמה כוח שטני יכול להיות בחיים של אנשים שמוכנים להתפוצץ?